Хата була схожа на нашу. Такі самі яблука, сливи й горіхи, розкладені на підвіконнях. Низки сушених грибів, старенький телевізор, накритий зверху оксамитовою вицвілою скатеркою, круглий стіл посередині. Як і вона виклала пиріжків полумисок, вони виблискували рум'яними бочками, немов муляжі. Посадивши нас за стіл, яківна дістала з буфета пляшку майже чорну і таку запилену, ніби вона там простояла років із двадцять. Ані бокалів, ані чароку неї не виявилося, тому вона поставила перед нами череваті великі кухлики. Моя бабця підморгнула мені. Це знамените ожинове вино, яківна у нас майстер цієї справи. «Да та куди там? Усе в минулому. Самі залишки!» Ретельно приховуючи задоволення від похвали, відказала Яківна. «Було, що до мене за пляшкою приїжджали з усіх районів, особливо влітку та восени, коли туристів багато. Спочатку я під сільпо стояла, а потім... Вони вже самі мене шукали. А тепер уже й рецепт забула. Вона обережно протерла пляшку ганчіркою, зі смачним звуком витягла корок і розлила вино по кухликах. Воно було чорне та густе, як мед або кров. Такий самий чорний та густий морок затопив хату іззовній. Ніч щільно притислася до вікна, спостерігаючи за нами кількома жовтими очима. Лампочка над столом ледь жевріла. Усе це давало враження таємної вечері, якогось ритуалу. Я зняла хустку, і моя голомоза голова, мабуть, засвітилася у цих сутінках, мов, підсвічений зсередини паперовий ліхтарик. Моя господиня поглянула на мене і сплеснула руками. «Ну ти поглянь! Чистий тобі янгол!» «Ловка дівка!» – погодилася Яківна. «Це її б відгодувати!» «Ти ось випий, випий! Може, апетит з'явиться!» – простягнула мені кухлика. «Бачиш, скільки тут пиріжків!» Я обережно взяла кухлика до рук, і побачила в чорному кулі налитого вина відбиток свого ока. Зробила ковток. Що це було за вино? Перший ковток здався мені розпеченою в'язкою смолою. Солодка та густа лава розтікалася горлом. Гарячим потоком пішла далі й омила всі нутрощі. Я ніби побачила себе із середини, відчула кожну клітину, так само, як вранці їй втратила відчуття, що в мене є ноги. У грудях ніби розліплював склеєні крила метелик-махаон. Густа рідина мала присмак часу гіркоту двадцятирічного пилу, що в'ївся в, в скло пляшки, терпкість давно померлих лісових ягід та солодкість жовтого – такого вже немає – цукру. А ще особливий аромат якогось невідомого зілля – я жадібно припала вустами до кухлика і відірвалася лише тоді, коли вуста почорніли, а дно кухлика засвітилося білизною. Бабусю із цікавістю спостерігали за мною та лагідно кивали головами. Я з не меншою цікавістю подивилася на них, ніби бачила вперше. Під тьмяною парасолькою світла вони скидалися на два завмерлих на морозі деревця. Білі хустки підкреслювали давність шкіри та її дрімучу ветхість. Вони жили тут сто років, а може ще довше. З їхніх прозорих очей випромінювалося співчуття.